Ta, ta och en, ja. Hej och välkomna till det 72a avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65an. Det var ett tag sedan sist så vi har lite att göra. Här för att göra det i kväll är jag Fredrik. Jag Emil. Jag är Jörgen Och jag är Jensen Bra, ikväll är alltså kvällen då vi precis har mött Brage hemma spelar 0-0 Gjorde ingen jätteglad, vi ska prata lite mer om det Men det här är en podd som sätter värde på ordning och reda Så vi ska väl beta av det vi har upplevt sen vi snackade senast Nämligen utsikten, ÖSK och Brage Ja, men, nej, men vi börjar väl med utsikten. Eh, vilket haveri i match? Det var ingen vidare. Eh, nej, 4-0 i ärslet är ju aldrig särskilt skönt. Nej, det vill man verkligen inte ha. Och eh, Hur kom vi till den punkten egentligen? Ja, eh, om vi ska lyssna på vår tränare så hävdar han ju att allting hade att göra med den här utvisningen. Då hade det väl på sätt och vis. Vi börjar väl ändå matchen ganska... Eller, ja, vi börjar väl bra, det är väl en jämn match vi har, De kanske är lite bättre precis första fem minuterna som jobbar vi oss in i det, har en bra period Och jag tycker att vi har momentum Innan Miguel Sandberg Tacklar ner en spelare på mitt plan Och blir utvisad Och sen är det bara förnedring Ja, men det är den där situationen är ju lite. Då äh, ja, man missar ju en ganska klar frispark, kan jag tycka till oss äh, innan. Och sen äh, Migels satsning. Äh, jag vet inte. Alltså, visst, är det är en satsning, men är du direkt rutt? Jag är skeptisk. Kalle var ju väldigt övertygad i Discovery sändningen efter matchen att det inte var rutt. Så går mun huggdes med Färhån heter heter väl. Mm. Exakt. gamla Helsingborgs målvakten. Exakt. Mycket neutral här. Ja. Helsingborgsmålvakten Ferhansson, ja. ja Han, tyckte, han såg ändå nyktert på det. Kalle kändes väldigt het och känslostyrd i den eftermatchen-intervjun. Jag kan nog köpa det kortet i sig. Även om det kanske kan vara lite hårt Jag vet inte vad ni säger. Nej, äh, men jag tycker att det, det möjligtvis finns att anmärka på det är ju att det borde ha varit frispark till Herman i situationen innan. Men att då man har upp det röda kortet... Ja, det tycker jag inte är så mycket att säga om alltså. Nej, det är svårt. Alltså i början gnällde jag direkt efter kändes det som att det var väldigt hårt. Men ja, efter ett par dagar så går det ju absolut att köpa det. Det är tråkiga är väl hur vi hanterar matchen efter det, för efter det så är det ju bara ett lag på plan Ja, där föll vi ihop helt totalt och det såg man ju eh, några matchen senare där Brage fick ett rött kort mot utsikten att man kan ju hantera sådana saker annorlunda. Ja, precis. Nej, men det, det är ju fan mental härdsmält och det, det är svaga individuella insatser i det annars så stabila försvaret och sen så kröner vi hela den där första förbannade halvleken med ett självmål i eget målområde. Eh, men jag vill ändå fan backa bandet lite för att det kanske ändå inte är helt slumpbart att det blev så här. För det handlar ju ändå om att vi låter Miguel Sandberg som har spelat innan den här matchen fan, sju minuter på hela säsongen starta. Eh, och eh, Han får starta med motiveringen att eh, Jabir inte håller i pressspelet över 90 minuter. Vad jag förstod så ville de liksom sätta in en eh, press i mot deras mittbackar Så att de skulle få jobba felvända Och det var därför man hade eh, både Diabaté och eh, Miguel Sandberg Som ja, men då ska vara snabbare än Jabir eh, på planen Jag kan köpa det jag kan också köpa att man inte startar med, med Jabir Vi har ju sett ett par andra matcher tidigare i år Att när Jabir kommer in i andra halvlek så gör han liksom skillnad Tänk Helsingborg borta det däremot har mycket mer svårt att acceptera det är att man då väder att starta med Miguel. Jag tycker vi har en liksom fler spelare som borde gå före där och som också har visat att de är beredda att göra det här jävligt dryga, jobbiga pressspelet. Så med, med, jag, jag tänker att både Hellblom och eh, Troné borde gå före där. Det blir ju ännu liksom märkligare nu när Miguel blivit utlånad. Precis, eh, Att han startade och... Eh... Sen ett par månader senare eh, inte ens eh, använder platser i truppen utan får lånas ut. Men det där är en sån här klassiker. Han blir uttagen i landslaget. Det var väl där någonstans. Och sen vill man visa upp honom och sälja honom. Sen drar in på sig rött och så att det slutar i Moskarshamn bara. var det, Men... det sista vi såg av Miguel i VSK? <laughs> Nej, det tror jag faktiskt inte. Ja, Jag har en känsla av att det var. Ja. Men samma. Eh, Kalle fick ju en hel del kritik efter den där förlusten. Samtidigt är det svårt att säga, han kan ju inte kontrollera att Miguel gör den där satsningen och domande upp det där röda kortet. Vi kanske hade ställt av utsikten med 11 man på plan och Kalles matchplan hade funkat klockrent. Ja, alltså, jag, jag tycker inte, det går inte eller, man kan ju liksom vara skeptisk till Kalles matchplan men jag tycker det är svårt att döma ut den eftersom den det var ändå bara under 20 minuter och där såg det rätt, rätt okej okay ut liksom. Uh, Sen, men sen vet vi att han drog på sig det röda Så då är det är klart man kan ångra att, att han spelade Men det är kanske inte är just det taktiska Det faller på Nej så är nej Vi behöver inte döma ut dem Jag är otroligt nöjd med Kalle som tränare Men jag tänker att eh, Vi har ju varit inne på det här några gånger tidigare Det, det är ju någonting som ligger liksom Och skvalpar i, i Bakgrunden här om man tittar på hur det har sett ut under höstsäsongen efter sommaruppehållet så har ju Filip Troné fått lite mer och mer speltid hela tiden och till slut liksom blivit så här, det nästan första bytet i, i det offensiva. Eh, och därför känns det så jävla konstigt att Miguel som inte har fan spelat någonting alls kliver in från från början. Och det är lite svårt att skaka av sig det här att Kalle inte kan se helt nyktet på, på Philip Troné. De verkar ju ha någonting med varandra som gör att de inte funkar ihop och inte kan dra nytta av varandra. Så verkar det vara. Ska vi skippa den matchen och liksom inte analysera liksom resten för det var känns som att det var bara så här: efter första halvlek 3-0 så ja, då var det ju över ja så spelades det bara av sen, sen hade vi ska gå borta ja. inte heller någon riktigt supermatch om vi ska om man ska säga det milt nej första halvlek var väl en total katastrof alltså vi hade kunnat lägga under med 3-0 i halvlek då konstaterar vi det och så jobbar vi oss vidare till andra halvlek Ja, jag tycker det är lite intressant för att äh, det regnade jävligt mycket. Vi stod på en pissig bortarläktare. Det var massa nät och skit i vägen. Äh, men det man kunde ju ändå konstatera att trots att vi gjorde en dålig match med våra mått så hade vi mycket väl kunnat vinna det här. Äh, Örebro hade kunna tveklöst leda med något mål mer i första halvlek men i andra halvlek tycker jag det ser ganska annorlunda ut och det målet vi gör till 1-1 är ett riktigt jävla drömmanfall. då visar vi liksom hur, hur bra vi är när Ask sätter fart på det hela och så har vi ett liksom litet fan lite sovjetiskt hockeyklappklapp -klapp och han så styr in bollen sen och vi har ju några riktigt bra chanser efter det också, inte minst när Fille sätter upp diabetes som fan. Du kan träffa målvakten trots att det är helt öppet. Men känns inte det lite som årets, årets VSG att vi kan ha en mindre bra halvlek men det blir ändå vi ligger inte under med bortsikt och utsikten såklart. Men så när jag går vi ändå därifrån och känner att alltså, vi är inte är sämre än något annat lag i den här serien, även om vi gör en betydligt sämre insats än vad vi har gjort tidigare. Men jag tycker det där är precis det vi ska ta med oss. För jag, jag har förstått nu liksom att folk som från Örebrohållset så är de otroligt nöjda med sin prestation. Du vet de är lite frustrerade över att de inte vann matchen. Men de kände så här bara. Shit. Eh, vi gick ut och bjöd upp. Och från vårt perspektiv så är det så här. Vi har kanske 20 15-20 minuter som är på den nivån vi har vant oss vid. Och vi spelar ändå oavgjort och hade kunna vinna i matchen. Så jag håller med, det är ett kvitto på hur bra vi egentligen är. Ja, men jag tycker att eh, visst i andra halvlek vi spottar upp oss lite, men eh, vi kommer inte i närheten av den liksom kvalitet vi har haft tidigare under säsongen. Så det känns eh, som vi är inne liksom, i en Jo, men det är vi. Det, det får man väl ändå säga. Men om man tänker på de matcherna vi har haft också innan eh, det här lilla triumf triorna matcher vi talar om nu så hade vi ju skövde borta där vi vann utan mm. att vara liksom briljanta. Eh, vad fan hade vi mer? Helsingborg hemma och ju innan ja. det va? Exakt. Där ju första halvlek var undermålig. Eh, mm. Eller ja. mål. Ja, nej men Där har vi liksom tagit de poängen vi har velat fast vi inte spelat kanske har suttit eh, och det har vi inte nu riktigt. Så att det, ja, det är lite oroande. Så här, alla lag hamnar ju i formsverka före i en säsong. Och det, det som utskiljer topplagen från resten är att de tar ju ändå poängen som vi har gjort fram till de här tre sista matcherna. Jag ändå att det har gör en... ganska dåligt rätt länge ja. nu. Ja, och det är ju liksom bara en förlust under de här matcherna där vi har presterat lite sämre. Så det får vi ändå... Uh, ja. Det kunde ju ha varit ännu värre om man säger så. Ska vi snacka lite om läktarinsatserna på de här två matcherna också? Uh, utsikten, vad var vi? Inte ihåg. 84. Ja, 84 personer och någonting så en fredag klockan sju. Det, det är väl inte bra men det, det är väl okej okay ändå. Uh, det skapade uh, såklart mycket mer stämning än vad utsikten gjorde. Uh, men ja uh, uh, uh, det är väl var det är, ungefär så. Ja. Nej men... Det är ju en helvetisk jävla avsparkstid, avsparkstid med tanke på avståndet i, som för att ta sig till Göteborg. Eh, sen kan man väl alltid önska sig lite mer och man kan tänka sig att de som är på plats skulle ju kunna våga rub shoulders och stå lite närmare varandra. Men skit samma, skitsamma, alltså det, det är inte så mycket att anmärka på. Eh, så kommer vi väl in då på det som på pappret är inte bara på pappret på alla vis årets hetaste borta match Örebro eh gratis match för att Ejrawallen fyller 100 år närmare då 2000 bokade biljetter på borta bortaläktarna både stå sitt tillsammans så många dök inte upp för det var pissigt väder vi var väl kanske en 1200 totalt på våra sektioner. Det är ändå en bra siffra på man säga. Det är ju en grymt bra siffra. Alltså vi skickar liksom vad blir det en fjärdedel eller någonting av vårt hemmasnitt. Liksom. Ja, en tredjedel ja, egentligen. Det är... Nej, det är riktigt, riktigt bra alltså att, att, att flytta över tusen pers till Örebro. Det är riktigt bra. Sen kan ju folk liksom som runkar på internet få säga vad de vill. Men det är, det är grymt bra vad gäller antalet. Däremot så tycker jag ju inte att vi gör någon bra insats så vad gäller stämning på läktaren. Nej, nej, det gör vi inte. Och eh, framförallt inte första halvlek. Det, det känns ju som det, är det klassiska liksom, SM-final-syndromet. Eh, det är för mycket snedseglare, det är för mycket folk som går för sällan. Det är för mycket folk som är lite för fulla. Vi är för oorganiserade i grunden för att kunna plocka upp alla som kommer där. Ja, men där blir det väl tydligt. Alltså, vi märker väl det ja alltså överlag nu när vi växer ganska fort på ståplatsläktarna att vi ja, det har ju aldrig varit liksom vår melodi att vara så jäkla organiserade på läktarna men det behövs ju lite mer styrning om vi ska få kunna skapa stämning och utnyttja att det är så många för det är det som är liksom, jättefin antal, liksom, människor på plats men vi borde kunna göra det ännu bättre Stämningsmässigt. Nej, men det är klassiskt liksom vsk organisation det, fin det finns liksom egentligen inte någon organisation överhuvudtaget. Det, det är ett rätt justifo dock. Det är, det är väl det enda som är ganska bra i första avlägget. Men annars så eh, tycker jag att vi gör en väldigt medioker insats på läktaren. Det var en skit då faktiskt. Ja, men det, du vet, det är en trevlig trip till Örebro. Det var god stämning där på uh, Pictures. Eh, jag tycker absolut att man ska Plussa kidsen i gröna grabbar Som ordnativ på borta plan Tycker det är härligt med det, Ett klint budskap, heja sport Även om de också måste lära sig att eh, Allting hängde ju lite På sniskarna om vi ska vara kritiska De kan förbättra sig lite grann Men, men det var bra, men, men, men mest Var det liksom Det var chaffsigt. det var typ 10-12 personer man fan inte vet Vem det är som ska klättra upp På kapoställningen Och ta täten Det var, det var gnälligt Och smockan hängde i luften Och folk sprang och skällde Först aldrig var riktigt jobbigt tycker jag Pinsamt. Ja och ja, liksom, fyllan var Otroligt hög på vissa så att Eh, men Det känns som att vi kan ju otroligt mycket bättre där och det visar vi ändå i andra eh, när det blev lite bättre organisation i alla fall eh, och eh, eh, ja, kapoställningen togs över av eh, en specifik person så att, eh, ja, men det eh, känns som att det är något som eh, framtiden för eh, oss liksom. Vi, vi behöver ju inte vara så jävla hemliga, det blir lite löjligt. Eh, det var ändå jag som, som tog megafonen. Skryt, skryt. Eh, megafonen var ju dock <laughs> ganska dålig, men det blev lite bättre och det var många runt omkring som samlade ihop sig och backade upp. Så att både på plan och på läktaren så var ju andra halvlek i alla fall någonting att ta med sig. Ja men precis, och det försökte vi även överföra till dagens match. Ja, och då kan vi väl ändå ta det i kronologisk ordning och säga liksom lite det som hände innan matchen. Att de olika organiserade supportergrupperna idag satt ner tillsammans för att försöka staka ut riktningen för resten av säsongen. Och det var väl ändå jävligt bra att vi kunde ha ett sånt snack och skicka ut en signal. Ja, men absolut. Och det känns som att det gav effekt på läktaren direkt. Det Känns som att alla var på samma nivå också Så förhoppningsvis Så kommer det bli se bättre ut Längre fram Ja nej men alltså vi, vi befinner oss ju i en situation Som både är otroligt eh, Tacksam och eh, glädjande Nämligen att vi har mycket folk Som kommer till och vill Följa VSK och vill värdera den här Festen och det är precis liksom Min tid när Laget presterar en fotboll Och sportsligt liksom har Häng på en allsvensk plats och att allting ju egentligen är på ett, på ett vis som man bara fan, kan drömma om. Eh, och då blir det ju lite rörigt ibland också. Många nytillkomna, många gamla stötar som eh, tycker att det ska vara som det alltid har varit. Så det var, det var ju liksom bra idag att vi satte oss ner och stakade ut ett par riktlinjer. Och sen så finns det mycket att jobba på, men. Eh, det känns viktigt att vi verkligen står bakom laget under resten av säsongen och försöker göra det bästa av det. Ja men det kändes som att det liksom gav effekt direkt och att från minut ett den här matchen att vi hade en mycket bättre stämning än vad det varit i tidigare matcher och vi körde verkligen på liksom i 90 minuter och försökte heja fram laget så att det kändes som att det blev bra. Så var det ju ändå liksom rent objektivt en så här svår match att skapa stämning i. Det, det var inget sprudlande spel. Eh, det var heller inte så att på slutet när man verkligen ville att vi skulle, skulle gå framåt att vi kände att vi hade det här momentumet. Det, du vet, vi hade ingen stolpträff. Vi hade ingen så här straff som domaren borde ha givet som vi inte fick. Det var svårt att få liksom allting att verkligen vibrera på det där viset man önskar sig det som jag tyckte var liksom allra bäst med den här dagen ändå det var ju att när vi, när vi hade det här mötet innan det var ju att de yngre grupperingarna som eh, Gröna Grabbar och Rude Boys, som har stått för mycket av pyrotekniken på läktaren att de var där och att eh, man märker att de är en självklar del och de, är, de vill både ta plats och de är samtidigt väldigt så här, lyhörda för den kulturen vi har kring klubben och det tror jag på sikt kan bli något jättebra. Nu har vi ändå snackat en del om läktarinsatser de senaste veckorna. Hur såg du ut idag egentligen? Jag tyckte det var ganska svalt på plan rent inställningsmässigt och laget kändes, jag vet inte, kändes lojigt på något sätt. Kändes som att de ville gå på semester den som kommer nu här eller? Ja, verkligen. Det var ganska ödlöst hela tiden tycker jag. Egentligen överlag typisk Alltså 0-0 känns inte som det är direkt några målchanser, alltså riktigt bra åt. Alltså det är nog enstaka, åt, liksom oss och för Brage. Men... Brage är ett friläge efter ja. typ tre minuter. Deras ja. enda farlighet på hela matchen. Ja. Antingen är en Grym, bra räddning, rädd. alltså ja. otroligt bra räddning. Men äh, det är Brages största chans. Sen har ju vi, Jabir har ju någon nick och sen har en... Äh, ett avslutare i målområdet är det trettio, sjätte, fyrtionde minut någonting. Mm. Ja. Det såg farligt ut. Ja, det såg mycket farligt ut. Det borde nästan ha suttit. Man har en ganska mycket på sig. Det ser jag att han inte kan nicka Javir med tanke på hur stor han är. Ja, han är inte jättemycket spänst. Många nickmål har han i år? Nej, det vet jag inte. På Två? Ja, borde väl vara det dubbla, Ofta. tycker man. Han hoppa. har ju en del lägen varje match. Han är ju lång, så hoppar ja, han. han bara, så borde man sitta, liksom. Men äh, äh, det skapas ju inte mycket chanser, och äh, spelet tar vi ju ganska mycket, men det går ju för långsamt, mm. eller? Nej, men sen blir det ju, alltså Brage, när vi har bollen så backar ju Brage hem väldigt mycket folk, och då tycker jag vi känns... Det känns inte som det händer så mycket. Det går väldigt långsamt ofta. Och... Vi måste ju börja bli vana att lagbacka hem mot ja. oss nu och hitta ett sätt att luckra upp det där. Så... För vi slog knappt Jävle liksom som stod Nej. väldigt lågt. Och nu är det Brage senast nu som det hände inte mycket. Jag, jag tänker Jävle-matchen, det tycker jag ändå var en sån här match som var ett kvitto på att vi, vi är det här topplaget som klarar av olika typer av motståndare för att man kan säga att vi knappt slog dem eller så kan man säga att vi vi ner dem och vi, vi vann på det viset som man hade förväntat sig. Hade vi gjort ett 0 idag i 89 då, då hade vi sagt samma sak då. Har du inte varit kritiska mot speltempo i övrigt? Ja, eller hade vi gjort 1-0 idag i 36 eller när Ebino hade sitt läge så hade vi också förmodligen inte varit så kritiska. För att då hade du mm. fått det där målet och inte eh, behövt jaga det hela matchen utan då hade vi bara kunnat stängt den som vi uppenbarligen eh, duktade duktiga på nu, tiden. Alltså, jag tycker inte vi gör någon dålig match idag. Alltså, jag så alltså försvaret tycker ganska bra. Vi släpper till någon chans. Och här man går bort sig någon Det är på friläget där, men alltså, annars är vi bra. I försvaret. Ja, jag Douglas tycker jag är jättebra idag. Som, som många gånger förr. Ja. Jag, jag tror jag, jag kanske säger det här, för Jag tror det är viktigt att vi behåller så här på något vis perspektiven. Vad, vad skjutsingen vi, vi befinner oss. Alltså vi, vi ligger fortfarande på andra plats. Efter den här omgången har vi fem poäng ner till tredje platsen. Eh, vi har allting i egna händer. Alla ser att vi kanske är inne liksom i säsongens djupaste svacka och ändå Men ändå är inte den jättedjup så Nej, det precis alltså, eh, Det finns en viss slags alltså. Ja, och liksom tillåter man så att ha liksom ett lite längre perspektiv jag, jag tror bara att jag känner att fan laget är bara så jävla förtjänt av 100% backning, sen kan vi gärna sitta och liksom försöka analysera det här lite grann men eh, jag, jag var lite frustrerad idag på, på parken och på läktaren att Uh, for, uh, folk kanske har vant sig med att allting bara flyter ja, Men det är det dags att lägga upp ribban nu När vi är topplag Hur länge ska vi sitta här och säga Ja ah, men vad fan, vi, egentligen ska vi inte vara här vi är Men nu är det dags, kanske är dags att för oss också att tro på det här på riktigt Ja men jag tror på det här på riktigt, absolut Men, ja, men jag, jag tycker min poäng är snarare så här Att vi befinner oss inte i en position där det finns liksom någon som helst jävla anledning För missnöjesyttringar från läktaren Utan liksom Det är fortfarande bara, fortfarande bara En stor jävla fest Och vi ska bidra till den Knälet har vi i poddform istället Ja, vad fan Har man ingen podd får man väl starta den Istället för att dra ramsor på läktaren <laughs> Men ser vi torskar nästa match Då mot Öster Då är det två poäng här ja, Och då kommer vi Börja snacka om Panik och kris Och ja. Så det ser inte så bra ut, ska jag, om man ska vara helt ärliga. Nej, men absolut. Det är ett känsligt läge. Det går snabbt, men, den här poängen. Försvinner snabbt. Men, men jag tror ju det är. Kan, alltså, det här landslagsläret kommer ju väldigt lägligt, som det känns. När vi är inne i en form av svacka öster går ju rätt bra nu. Så jag tror det förhoppningsvis gör att vi kan vara, steppa upp till vi möter dem borta. Och där handlar det, det viktiga, där är ju egentligen att alltså, inte förlora. Ja men precis och, Ja men vinner vi där så har vi ju nästan Då är poäng igen Så att ja, men, det Så jäkla dåligt ser det inte ut Nej det ser inte dåligt ut Jag menar eh, Oavgjort där och behållat Avstånd på fem Poäng och då är vi väl Ja det, det vore jättebra men eh, ja, vi, vi ser ju idag alltså, guys som ligger fyra Förlorar Uh, utsikten tappar poäng idag igen det kommer ju ske lite grann, det, det finns ingen anledning för panik för oss än Nej men alltså det är ju verkligen så Jag menar man har ju blivit bortskämd med vi hade åtta raka segrar innan Och tolv utsikten. poäng ner till Ja <laughs> men liksom Det är inte rimligt att tro att vi bara liksom Ska gå rent resten av säsongen Utan det är väl klart att vi kommer tappa poäng eh, Liksom åtta raka segrar Vi kommer inte bara fortsätta ta seger på seger Utan eh, ja men nu kanske vi hade en liten dipp Det kommer för alla lag Och eh, nu förhoppningsvis efter landslagsuppehållet Så det är så sen Tror att vi kan vi har varit inne på det här en del att vi har ju ett spelsystem som ställer rätt stora krav på våra spelare. Alltså, våra enskilda spelare blir ganska exponerade. Man får inte göra så mycket fel. Och vi har också ett spel som gör att man måste vara jävligt noggrann i sina positioner. Alltså, om man var att på träningarna så ser man att de står verkligen och du vet flytta dem och säga att du ligger liksom en halv meter fel i din utgångsposition. Det är på den nivån. Och det är den här typen av noggrannheten tror jag som ändå har gjort att vi har fått ut väldigt mycket av ett på pappret. Ja. men vi har ju inte superettans dyraste trupp. Och jag säger det här lite för att vi har ju nu värvat in en del spelare som eh, man omedelbart kände bara shit, det här kommer bli riktigt bra. Alltså, När vi, när vi såg Diabete komma in mot guys borta då kände vi väl alla lite att det här är ju fan en Champions League-kille. Och sen har han inte riktigt varit Champions League-mässig sedan dess. Eh, vilket vi kanske, hoppas jag, handlar om att eh, han har inte riktigt kommit in i vårt spel ännu. Så att, eh, vi har ju plockat in lite folk nu. Här är uppehållet Kulibaly som fick störta idag Ja precis och, och, och Vad fan heter han? Strumfen. Eh, och de behöver liksom, jag, jag tror liksom, kort sagt Varenda extra träningsdag eh, Har vi nytta mm. av jag tror det också, för jag tror att alltså alla de som har kommit in nu har ju liksom spelat på en högre nivå och är utbildade fotbollsspelare på en högre nivå. Man ser nästan det på liksom deras tillslag och på hur de ja, men liksom för sig på plan och liksom man, man märker att det här är hög nivå fotbollsspelare och jag tror att det är bra om det så här smittar av sig på övriga eh, i truppen för att ja, men alla behöver ta ett steg upp nu om vi ska ta nästa steg liksom, i det här laget och sen när vi ändå snackar om spelare som tillkommit så var ju Burke tillbaka i, i truppen idag och fick göra ett inhopp vilket ja det är kul men insatsen i sig kanske inte ja, det är jätteroligt att han är tillbaka på plan efter det problemet han hade men varken han eller några av de andra som byttes in idag det fick vi verkligen ingen effekt Kändes det som Nej man fattar ju varför Kalle liksom gjorde alla byten Även om ja. det känns som att eh, Man kan säga också liksom att han böt under matchen Men att jag fattar ju liksom varför han ville sätta in eh, De spelarna han sätter in För att vi har ju en himla bra bänk nu för tiden ja. Och det är klart att man ska utnyttja den ja, Min så. första känsla var när, jag såg, när vi hade bytt ut Hela frontlinjen alltså, gud, Det här känns som en jäkla spännande alltså, Nu har vi bytt ut alla och det ser ändå ut Att vara så liksom, spetsigt men det, sen visar det sig att det inte riktigt klickade därifrån Jag känner lite att det idag var det lite byta för bytandets skull För vi förändrar egentligen inte spelidén eller någonting Det är bara nya spelare som kliver in på samma positioner Där de inte kanske ens hör hemma Nej, Men ska man verkligen förändra spelidén med sina byten? Ja, om man tycker att matchen är låst Och gör uppenbarliga byten för att förändra något Ja, men måste man förändra spelet? Jag tycker att de som kommer in ska väl liksom fortsätta på den spelet. Simon till exempel, hans roll är ju anpassad för Simon, att det är det han är bra på. Så slänger vi in en renodande ytter till exempel i den rollen. Vi jag spelar fortfarande att man... ett spel på Diabaté som vi spelar med Jabir, men det är ju två helt olika spelartyper. Ja men så är det ju, men jag menar att eh, om jag tänker att Kalle liksom ändå har värvat in de här spelarna för att de ska passa in i vårt spelsystem eh, och eh, Jag tror det att han är skyldig någon agent, någon tjänst Tror du det? Ja, Nej, det tror inte jag Utan jag tror att han vill liksom ha dem eh, på det sättet att han byter in dem nu eh, Sen om det inte funkar, det må ju vara en sak, men jag tror att det där han liksom Hur ska en spelidé fungera om både Jabil och Diabete funkar i samma roll? Då måste det ju vara två olika spelidéer. Alltså inte helt olika spelidéer, men jag, jag, är lite in, jag tror att det, alltså det gäller ju att utnyttja spelarnas spetskompetens på rätt sätt. Och där tyckte jag vi hade lite problem med Jabir i början av säsongen innan vi lärde oss att använda dem helt. Det alltså ja, var ju många som suckade lite grann att det här är inte granat. Eh, sådär. Men sen när han väl kom igång så har han ju bidraget. Och jag tror det gäller med eh, nyförvärven också när de ska spela att det, kommer inte se, det, det, det ska nog inte se exakt exakt likadant ut om man byter ut den, men alltså det, det gäller ju att utnyttja spelarnas spets på rätt sätt. Nej, men det är också precis det jag menar. Att det är klart att det inte ska se exakt exakt likadant ut, men man borde fortfarande ha samma idé att liksom, äh, även äh, Diabaté ska liksom vara den spetsen där framme om man spelar där nu. Så även om man liksom inte kan på samma sätt som äh, Jabir äh, jag inte, eh, lyfta långt eller liksom vad man nu vill göra så, så eh, tänker jag att man ändå har ungefär samma spelidé och sen försöker spela in på honom ändå. Det jag efterfrågar är ju lite av en plan B som jag inte riktigt har ser Kalle och Rubin ha. När, det, när matcherna är låsta, nu känns det som att vi byter ut en ytter mot en annan ytter och förväntar oss att det ska ske något som inte redan har skett i 75 minuter. Ja men okej då fattar jag lite vad du eh, menar och ute efter och eh, nej, men det tror jag faktiskt inte att man har heller utan att man liksom tror på sin matchplan och eh, fortsätter med den och eh, sätter in nya fräscha spelare i samma plan men att man då när de kommer in gör det lite marginellt annorlunda men jag tror inte att man har någon direkt plan B, det tror jag inte och det tror jag, jag vet inte om, ska man ha det? Jag tycker absolut man borde ha i bakviken. Ja men det här är intressant för om man tänker Helsingborg matchen när vi låg under med 0-2 då fortsätter vi att göra samma sak, samma sak eh, hela tiden med lite mer energi, med lite mer precision och så vänder vi den matchen då skulle man kunna säga att det, det visar liksom att vi har egentligen en spelmodell och vi har en så här, kvalitet i laget som är, som är tillräcklig eh, Sen fattade jag verkligen vad du far efter. För att idag så, så hade vi inte den effekten. Alltså det, det var inte så att vi gradvis skapade mer. Vi nuttade inte ner dem på något vis. Utan ja, det kändes ganska menlöst under en ganska lång tid. Och de byterna vi gjorde, jag förstår vad du menar för att jag tänker speciellt på Troné alltså. Men troné, han ska ju slicka sin kant, han ska skära in. Och han kommer in i en helt annan roll till exempel. Han tog ju Simons roll rakt mm. av. Och det, det är inte riktigt hans plats. Jag jag vet, är om jag... han skulle må bättre nästan av att byta av, av Gebert. Till exempel, ja. Alltså om han ska in, alltså... Han kan ju få en del ytor och komma runt där. Också. Jag tycker inte vi har en ren ersättare för Simon i Nej. just en rollend. Jag tror den är sked jag tror den ja. för Simon. Ja. Det är han är bra på. Ja, men, och det, det här får väl in oss kanske på en annan. Jag, jag åkte tåg med en börje. Äh, inte med det det börje den här gången Nej. med valen. En, min gamla <laughs> valberedningskollega eh, och han sa så här, fan, VSK mår alltid så bra som Simon Johansson gör han. Ja vad hur menar du då? Ja men så här, om Simon är i slag då är laget i slag. Och lite så är det ju. För att eh, Simon gör ingen dålig match. Han har inte gjort dåliga matcher på slutet heller. Man har heller inte varit liksom lika jävla sprudlande som man var i början av säsongen. Eh, vi behöver Simon i toppslag för att vara ett topplag. Jag håller med valen. Nej, men alltså att... Eh, och, och Simon, det är inte konstigt. Vi ska spela en... Det är en jävligt lång serie. Det är 30 matcher. Eh, och Simons första... I alla fall tredjedel var ju jävligt, det var ju magisk. Och nu är han, han är bra men han är lite mer mänsklig. Jag tyckte han var bra idag också. Jag tyckte han är en av de bättre VSK-spelarna idag. Nej men när, när Simon är riktigt bra, då är VSK riktigt bra. Men jag tror att det blir extra mer avslöjande så här att vi eh, vet inte jag, Ask blev utsedd till månadens spelare. Vad han den? Jag blev, inte det. Det nominerad han är nominerad vi får väl rösta men ja. att han är där uppe liksom, säger väl någonting Men fan vad var det som vann förra månaden då? Var det som tog. Aha. Okay, jag tar ut segern i förskott. Okay, jag tycker väl att Ask skulle kunna bli månadens spelare då. Mm. Nej, men ni förstår vad jag menar. Ask har gjort Aha. en grym jävla säsong. Sen tycker jag han har dippat lite grann här på slutet. Uh, tycker det har blivit lite mer när Ask vi såg i början när han kom till VSK att man ser att det är en riktigt bra fotbollsspelare men uh, han sätter liksom inte riktigt tryck i sina löpningar han kanske drar in en fot här och där ja, det är inget konstigt man kan dippa lite grann uh, nej men jag tror att det jag försöker säga genom att tala om att Ask kanske har gått ner sig lite grann från den här helt jävla Glimrande formen Han hade i början av säsongen Det är Att det saknas det här lilla Sista jävla trycket Ute på plan När vi verkligen kliver fram När vi verkligen vill När vi fattar att vi måste göra jobbet Hela, hela vägen Det tycker jag liksom Ändå i en sån här match Också Så att om spelet inte sitter Fine, men då får man liksom gå tillbaka Till det här Vinn varenda jävla närkamp. Ta varenda extra löpmeter. Saknades inte lite av det ändå? Ja, det, ja absolut. Och det tycker jag saknades vara liksom en så här push på slutet. För det har vi nästan alltid haft. Att vi liksom... Vi är bra tränade och vi försöker liksom trycka på sista biten men nej, det kändes liksom inte som att vi gjorde det ordentligt idag och att vi skapade inga riktiga chanser och publiken skrek liksom att lyft in bollen liksom det kändes som att den spelade runt en lite där utanför straffområdet utan att liksom komma till någonting så det kändes ja, men ganska olikt VSK SK ändå för det känns som att vi ändå har haft det trycket lite grann Jo, men jag tror liksom att det trycket som vi ibland har haft i matcherna Det har, det har varit precis som mina Helsingborgs matcher, När vi känner att fan, det vi gör, det räcker liksom att mm. Fortsätter vi att spela vårt spel? Ja, men Det här är väl som du var inne på Jensen, plan B Vad gör vi liksom om eh, vårt övertag inte leder till de här riktigt hela chanserna? Då kanske vi måste bli, liksom. jag vet inte grisigare, mer cyniska in i skiten, jag har ingen aning men det var, någonting fattades ju ändå idag jag har inte riktigt in i skiten spelartyperna heller i, i truppen just nu känns det som, Nej. eller hur det känns som vi inte riktigt har knappt Jag känns det att man vill sätta dit ordentligt ibland jag tyckte idag, det var... jag tyckte det var inställningsmässigt lojt, kvalitetsmässigt lojt men, nu ska jag höra här, nu ska jag lyfta två gubbar vänsterkanten med våra egna produkter tycker jag de steg varje gång man ser dem i stort sett. Tycker de blir bättre och bättre där ute. Två unga grabbar. Vilka tänker du på det då? Jag tänker på Big Dick, Max Larsson och Patrik Åslund. Ja, nej men det är himla kul att se att våra egna produkter tar för sig så mycket som de gör. Så jag håller verkligen med. Nej, alltså Åslund... I... Max har vi pratat om mycket tidigare men, men alltså Åslunds säsong det är så jävla bra han är jobbig att möta det är verkligen ingenting gratis där det visar också nu det är ju det är Simon och vem blir utbytt först Kolobali blir utbytt först det är alltid ja men när vi gjorde äh... ja Jabir och Simon blir ja. utbyta först av alla det visar också att Åslund har fått förtroende nu hos staben och som har gjort det så pass bra. Mm. Ja men är det säkert. Och eh, det är som sagt himla kul att liksom, våra egna eh, produkter eh, levererar på den här nivån. Man, man önskar ju Åslund något mål här och där. Liksom. Nej, var inte jävla. Jo, jag vet det. Men eh... Något till. Ja, Något till, och du vet, som, som Guy's borta hade han också några riktiga du underlägen. Och man ser hur jävla gärna han, alltså, han bidrar hela tiden. Men man ser liksom, i hans reaktioner hur gärna han vill liksom, bidra på det här viset som verkligen syns. Och man undrar om det, för han gör ett sjukt jobb, alltså. Det kommer, det är jag övertygad om. Eh, ja okej okay. Ni märker vi snackar runt För vi vet inte riktigt vad vi ska ta det här För vi befinner oss i något jävla mentalt Ingemans land Å ena sidan Vi ligger på andra plats Fem poäng ner eh, Allting egentligen frid och fröjd Samtidigt för ett par gånger sedan Var det tolv poäng ner eh, Tendensen lite Svajig Ja då blir det så här Då blir också vi vilsna Eh nu har vi en jävligt viktig match efter det här uppehållet. Jag tror att uppehållet kommer lägligt som ni har varit inne på. Sen Österborta en måndag kväll. Ja, men uppehållet känns ju himla lägligt faktiskt. Att uh, man får samla ihop sig lite och uh, försöka uh, göra det bättre än de här matcherna som har varit nu senast. Uh, och uh, ja, Österborta. Det är en otroligt viktig match. Allting handlar ju egentligen om att inte förlora den. Alltså oavgjort är nästan som en vinst. Mm. Ja, jag tror alla här är supernöjda med en poäng bortom mot Öster. Felt när vi har det schemat vi har med så många hemmamatcher kvar. Kryssa bort matcherna, då kommer vi nog lösa det här, känner jag. Ja, men liksom slår vi Öster så är det bra poäng ner igen. Så att, eh, ja, då är det åtta är det klart. Här. Det är klart, men det vi. ser otroligt bra ut då. Det är en väldigt viktig match som alla måste åka på. Vilka har för avsikt att åka dit då? Jag. Jag? Nej, inte jag. Nej, det är inte en chans. Nej, men det är ändå fem... Måndag i Öster. Nej. Det, det är ändå fem... jag åker aldrig mer till Växjö. <laughs> det är ändå 50%. procent. Det är bra uppslutning. Eh, vi säger väl som vissa av de andra brukar säga den som är där den är där den som vet den vet. Mm. Mm. Nej, men det är svårt. att har en bra form men förhoppningsvis så gav de ner sig kanske lite under det här uppehållet. Ja. Eh, vi återkommer väl i alla fall efter öster igen då. Vi kan ju uppmana folk att åka ändå. Ja, ja det vill vi. alla här ska åka så ta er gå på fotboll. Gå på match. Stötta ett lokala lag. Support your local team. Exakt. Ska vi säga som vi brukar göra? Absolut. Ja, Hej sport. Hej. sport. Hej. Heja sport. Heja sport. Heja sport. Heja sport.